Скрутив ногу, напоровся на ведмедя, зустрівся з напарником і щось не поділили. Варіантів безліч, і всі ймовірні. А якщо б вийшов на кілька хвилин, але щось затримало, отже, може повернутися будь-коли, навіть зараз. Так чи інакше, перспектива ночувати в лісі біля вогнища або взагалі без вогнища, виглядала небезпечнішою. Ну що ж, хай повертається. Внизу усе неторкане, а я почую. Сон не приніс особливого полегшення. Голова відпочила, а в тілі відчувалася розбитість. Боліли усі м'язи. Рухатися не хотілося. Це не викликало подиву. Перекидати стільки землі, навіть лопатою, це далося в знаки наступного дня, а в такий спосіб. Шкіра на долонях зашкарубла і горіла від найменшого дотику. Я мало не стогнав від болю, розминаючи руки-ноги. На таку зарядку довелося витратити близько десяти хвилин. На дворі давно розвиднілося, і мені належало якнайшвидше забратися звідси. Я допив квас, перелитив свою флягу, доїв хліб і зліз з горища. Тут усе залишалося, як і вчора. Прислухавшись кілька хвилин, вийшов з хати мішки шамана і попрямував до колишньої циркулярки, наміряючись відшукати учорашню стежину. Та дістатися туди не вдалося. Десь попереду у тій самій гущавині тріснула гілка, Потім ще. Сумнівів не залишалося. Хтось просувався стежиною. Серце завмерло. Мені знову дуже пощастило, тому що я не встиг запхатися у той лаз у чагарнику, бо зустрівшись там з кимось, важко було сховатися чи втекти. До того ж невідомо, хто кого почув би перший. А може це звір? Я миттєво повернувся до хати і виліз на горище. Напрошувалося сховатися десь назовні, але не було де. Залізти у кущі або за задню стіну хати, де з'яяла дірка, означало самому почати голосно хрустіти гілками. Тому, позбавлений часу вигадати щось краще, я знову опинився на горі. Скажено билося серце. Вийнявши пістолет і знявши його з запобіжника, я ліг обличчям донизу, головою до отвору. Тут знайшлося місце, де деревини нещільно стикалися, а матеріал, що заповнював простір між ними, висипався. Таким чином утворювалася щілина, крізь яку можна було спостерігати за тим, що робиться внизу. У такій позі я й замер. Хвилини тяглися довго панувала тиша. Може, такий звір? Нічого кращого я не хотів. Щоб це був якийсь лось, котрий прийшов поласувати молоденькими паганами осик. Десь поруч почулися голоси. Надії виявилися марними. До того ж, він був не сам. Він ходив для того, щоб привести ще когось. Свого напарника. Напевно, крім брата, існував ще хтось вважав, що сам не впореться. А можливо, не хотів звалювати на себе зайвому круху. Голоси стали розбірливими. Не двадцять років уже. Ти завжди мусив щось таке утнути. Ну, що я зроблю? Ти ж бачиш прикра випадковість. Хто б міг подумати? Я зразу запідозрив щось не те. Другий голос здався мені знайомим. Першого я ніколи не чув. Але жоден із них не належав Тимофію Губіну. Може, він поки що мовчав? Бракувало тільки третього. Добре, що ти хоч запідозрив. Завжди так. Жар чиїмись руками загрібати. І навіщо ти нам здався? Давно б тебе... Ну що ти, жолудь? Не жартуй більше так. Я ж вам усе, як на тарілочці. А частка? Ну сам знаєш, яка моя частка. Мізерк. Я ж вашого не беру. А за те, як викладаю? У вас же досі жодного проколу. І все я. Ну як ти можеш? Ну, будь-я потякати, вбірвав перший. Він стояв у дверях і докурював цигарку. Я бачив плече у зеленкуватому плащі і сірий кашкет. Інший ще стояв з надвору, але я вже знав, хто увійде зараз до хати. Він не викликав у мене симпатії відразу. Худий, довгий чоловік з лисячим обличчям. Перший сховав недопалок, і вони увійшли. Васюха відразу схопив свій мішок і прилаштував за плечима. «Ну, все!» – сказав він. «Ти ж знаєш, жолудь, я не можу на таке дивитися. Я тебе там зачекаю, щоб її не бачити і не чути». Той стояв, похитуючи головою, і з відразу дивився на нього. Потім сплюнув на бік. «Жолудь, ну ти ж знаєш, я відроблю». Такий сценарій подам, що тільки підійдеш і злижеш. Я ж з ними усіма стосунки маю. Ону Зарічинську, накльовується справа. Та й хохлимої рано чи пізно при грошах опиняться. Так що. Жолудь, а може, він не знайшов? Усе все не буду. Скорчивши догідницьку гримасу, Васюха почав заткувати до дверей, коли жолудь гаркнув на нього. «Куди, падло? А землю розгрібати хто буде? Я? Давай! Не можеш кров пити, то коперсайся у лейні!» Не знімаючи рюкзака, Васюха став на окулішки і швидко розчистив ляду. А потім без єдиного слова вискочив з хати і зник у чагарнику. Тепер... Я зрозумів усе. Намагаючись розібратися у своїх таємницях, я вліз у таке, що, не інакше, аркушики, що лежали тепер у моїй кишені, були своєрідною картотекою Васюхи, який виконував пришайці цілком зрозумілу функцію. Напевно, будучи доказом проти них. Вона мала ще й неабияку цінність, і тому її втрата аж ніяк їх не влаштовувала. Жолудь залишився сам.